xera ser pretencioso nin todo poderoso so quería ter un momento de lucidez contida a topar unha saída as neuronas derretidas Despois deste bocadiño de música, xa temos outro lado do fío telefónico a Joan Arco da Bella, ese noso correspondente viaxeiro e eh, eh, grande amosador da nosa cultura e eh, eh, de recunchos especiais de Galicia. Boa tarde, Joan. Boa tarde. Xa me gusta ese objetivo, o de amosador. Eso ah. é a definición. <ríe> bueno, a ver, descubridor de cousas que moitos galegos non conhecen. Bueno, descubridor do que temen nos presencia na, nos medios convencionais, pero que non descubro nada, as cousas están aí, eh, este país é eh, moi rico e eh, eh, sempre nos sorprende. Eh, como xe temos pouco tempo, vou xe contar rápido, rápido, non sí. dicíamos que estar hoxe, en armariz quinta sí. sustanza do entoido tradicional de Sobre todo da provincia de Ourense Armariz, sí, sí, sí, Armariz. No goira no de Ramuín sí. Está o carón de Ourense Na parte de arriba Claro que sí, é, sí, sí. Exactamente, aí estuvemos Aí se xuntaron eh, Como xa son cinco edicións Cinco veces que se xuntan eh, Diferentes eh, Grupos do entroido tradicional eh, Aí tínhamos O folión de eh para No, sí, Prado do creo que era, sí. Ahí o melhorísimo Santo Cielo, pero por aí eu teño o cartel eh eh el ojo, se algun me ten que corregir, Hostelos desbos, eh en pantallas de de Berín, eh, a Mourela, creo que se chama Mourela, de de Manzaneda, un animal mitológico. Eh, moi singular, porque Abreu entroui de con un ruído, unha posta en escena terrible. Cal... Caldís, eh bueno, Caldis Caldis eh, cal... a mourela, mourela ah, sí, sí. de Manzaneda. Eh, Manzanera. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí, sí. sí, sí. Aí aquel era color Verda, é un santemigo, sí. a veces, eh, cando se dice, hai que dinamizar esas pequeñas aldeas do rural", uh -huh. sí. eu digo, home, tanta un entoido, que lío xe, eh había, bueno, dez veces triplicaba picaba, 10, 15 veces a población de Armariz, eh ademais con repercusión nos medios porque ali está máis televisión e todo, ¿no? En uh -huh. esses tempos estees con moitos tamais que poñer algo de cora de alegría, ¿no? Eh aí estaba eh, petado aquela aldea doentro de Venda, Peño de Camiño, para estando por riño para non uh -huh. para estar tranquilo e eh, facer a colaboración e eh, podermos contar como buenamente se poida, ¿no? Uh -huh. Eh moi ben, moi ben. Eh, si, pasáchelo moi agradablemente, eh, ¿no? Moi ben, moi ben. Ademais, eh, puschei na unha esquina que estaba protexida do aire, e daba só a luz. Bueno, perfecto. Eh, a gusto. Es... E despois xa fun pola mañá cedo. Sí. E despois, claro, como sempre preguntas, é chantaje, claro. É, o claro. <risa> <xa, risa> fíjate ti, que, que é para contar hmm. eh en eh fume a, a Luintra, Luintra tamén, Luntra tamén. Luntra tamén. Luntra tamén. Te, terra de de paraguairos ya exactamente ali el no centro, frente o concello el li hai un monumento cun paraguai dedicado sí, eh, sí, sí, sí. si o eh entonces dixe, eh, comer eh un dos locales estaba cerrado por, por descanso persoal ouito non tiña reserva pero un tipo moi amable díxome vaite aí a Valdomar mm. o recuncho de ba o, o rincunciño de Valdomar mm -hmm. era unha aldea ali perdida El que se sacaba a carretera ali baixas de de de de lo intrapabá se carretera e ali abrir un, un restaurante que eu mi moi vega además todo decorado con artilusos eh, instrumentos de outras épocas da labranza de con sí, sí, sí. a decoración exquisita eh eu non sei que en regenta quelo. Pero, digo, eu nunca se ocorrería a nadie do mundo e, e, e a cantidad de xente que había. Bueno, a verdad, a comida eh estaba moi ben. bueno ben. xa, o, sea, o día foi completo. Despois de tomar uns tallos, caquelo era divicio. <risa> o no? eh É claro, como son as signos de animal, é meto do corpo que non deve, se sentera sí. a endocrina xa non <risa> máis. Mandei un... Mandé yo también una carta no calera, había una carta amplia, pero dice, que comer no o que no se come todos los días. Muy bien, muy bien, muy bien. Es Entonces... Tenho che que te dicir unha cosa, esta túa crónica sempre feiticeira e agradablísima, de verdade. Eh, a máis, sempre nos achegas a sitios interesantísimos, moi feiticeiros. Teño que te dicir unha cosa, acabo de... hai un momentinho fixe unha, unha entrevista ao presidente da, do COSGA, do Colexo Oficial de, de Xolleiros de Galicia. Sí, Díxeme... Díxale... Non te que... Díxeme que se si tiñamos un correspondente que que, que poidera achegarse precisamente o 1 de maio a, a, a Santiago de Compostela, que celebran a, a entrega dos premios do, de unha xoia para, para tú a nai, que, que é un certame que levan de hace seis anos facendo, díxeme, eu, pues, eu, eu, eu, falaremos co, con o nosso correspondente Marín, que seguro que xoan Arco de Avella é, é capaz de achegarse. Si ti cre, si crees sí. que son capaz de facer unha crónica dun de evento desta categoría. Claro, eh, como elon oh, quen vai ser, que oh, a quen temos mellor. Que que, que me acredite Radio Cordellao, oh, sí, que sí. maixim que o teu contacto e eh, mandaranche o, o convite eh? oficial. Tú sabes, tú sabes que yo no tengo compromiso, único compromiso que tengo, y eh, tú sabes eh, que, bueno, a miña máquina a veces falla. Sí, pero, eh, como pero, a de todos, como a de todos. Con, con... Bueno, pero eh, decían a mí un médico, que además se te pusieron un en Ponte Veda, que andaba nuevo, decían este hombre, don Germán, dijo, a pasar dos cuarenta, hmm. se te levantas un día y no te doy algo, xagando leches o <risas> Porque o médico encargo meu de que a causa de que tís hijas. Para o cuyo periódico dixo, ah, este tipo, sí. nas esquelas, este tiño no cupo. Nunca veo o médico. Perfecto, eh, eh, perfecto. Os que venen aquí a mi, no, procuro que non me falle ningún, pero es que non venen nunca, esos son os nas esquelas. Muy... <risas> bueno, o que xa que non se xa tan, tan, tan... Que ahorita me digas yo me que aún necesito dúas acreditacións, porque teño quireu, e ten quireu... Acompañado, acompañado tens que ir acompañado, ocupado, claro, tens que ir acompañado, ocupado, non pode ser, non pode ir solo, eh, o, o correspondente non pode ir solo. Hasta millón leva a mullón e compra unha xoia, vai, titía xa vez. Bueno, vas a disfrutar, de verdad que sigue, sí, eh? xa levando a césis anos facendo iso, de verdad que é un acto extraordinario e interesantísimo, veña. O, bueno. o agradecerche moitísimo a túa colaboración que, a pesar de ser cativa, é sempre moi interesante. Bueno, pero, pero, pero tamén esto de quito todos os días xa case son como como unha carracha que saharro Radio Cornellá, <risas> eh, eh, entón, eh, eh, o importante é que eso, que hoxe en Armariz hou un acontecimiento muy eh a, o, os as, as corredoiras estaban petadas, sí. eh eh eh alí estaba Radio Cornellá, eh ali estaban ás televisións e todo, eh, bien, eh, bien, eh, eh o mellor, o mellor ata me dixeron Si un día quero dar un asar, lo melhor que hasta teño que verlo o gallá, o gallá, bueno. Pois por aí, oía, comigo volver un día eh, a dar un asar o que vou enconto por país adiante. Os pues alegro moi ditísimo, Xuan, unha aperta grandísima e eh, hasta outro momento. Deña, unha aperta, Julio, Feliz semana. Chao. Chao. Pois pues...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 aadas almuzos con diamantes presuizos en cada instante. O resto da situación Se se dilúe na diversión